47. Legea schimbului Banii sunt mijlocul de schimb al muncii oamenilor în producția de bunuri și servicii pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor celorlalți. Înaintea apariției banilor exista trocul. În cadrul trocului, oamenii schimbau bunuri și servicii direct pentru alte bunuri și servicii, fără a exista banii ca mijloc de schimb. Astăzi mergem la lucru și muncim în schimbul unor bani pe care îi folosim pentru a achiziționa rezultatele muncii altor oameni. Primul corolar al legii schimbului este Banii sunt măsura valorii pe care oamenii o atribuie bunurilor și serviciilor. Bunurile și serviciile nu au o valoare separată și diferită de ceea ce o anumită persoană este dispusă să plătească pentru ele. Orice valoare este prin urmare subiectivă și personală. Se bazează pe gândurile, sentimentele, atitudinile și opiniile clientului potențial în momentul în care acesta ia decizia de cumpărare. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Munca dumneavoastră este considerată un factor de producție sau un preț plătit de alții. Din punctul de vedere al celorlalți oameni, Munca noastră nu este decât un cost. În calitatea de consumatori inteligenți, de angajați sau clienți, vrem cât mai mult în schimbul a cât mai puțin, indiferent de persoana a cărei muncă este implicată. Tocmai din acest motiv nu putem atribui o valoare obiectivă muncii noastre. Numai ceea ce oamenii sunt dispuși să plătească pentru munca dumneavoastră într-o piață competitivă determină dimensiunea câștigului și a valorii dumneavoastră în termeni financiari. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este? Cantitatea de bani pe care o câștigați este măsura valorii pe care ceilalți o atribuie muncii dumneavoastră. Modul în care funcționează piața muncii este simplu. Veți fi plătit întotdeauna direct proporțional cu trei factori: 1. Munca pe care o depuneți, 2. Calitatea muncii dumneavoastră, 3 cât de dificil este să fiți înlocuit. Suma de bani cu care sunteți plătit este direct proporțională cu cantitatea și calitatea contribuției dumneavoastră comparativ cu contribuțiile celorlalți, precum și cu valoarea pe care ceilalți o atribuie contribuțiilor dumneavoastră. Cel de-al patrulea corolar al legii schimbului este Banii sunt un efect, nu o cauză. Munca sau contribuția dumneavoastră la valoarea unui produs sau serviciu este cauza, iar salariul sau plata pe care o primiți este efectul. Dacă doriți să creșteți acest efect, va trebui să creșteți cauza. Cel de-al cincilea corolar al legii schimbului este Pentru a crește cantitatea de bani pe care o obțineți, trebuie să creșteți valoarea muncii pe care o depuneți. Pentru a câștiga mai mulți bani, trebuie să vă perfecționați cunoștințele, aptitudinile, să vă îmbunătățiți obiceiurile legate de muncă, să munciți mai mult și mai susținut, să dați dovadă de mai multă creativitate în muncă sau să faceți ceva care să vă permită să obțineți un randament și rezultate mai mari în urma eforturilor dumneavoastră. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Studiați-vă afacerile cu atenție și determinați cu exactitate ce anume din ceea ce faceți contribuie în cea mai mare măsură la stabilirea prețului produselor sau serviciilor pe care compania dumneavoastră le vinde. Cum ați putea crește valoarea contribuției personale? 2. Întrebați-vă în fiecare zi de ce sunt inclus pe statul de plată. Întocmiți o listă cu răspunsurile dumneavoastră și arătați-o șefilor și colegilor cereți-le să facă remarci în această privință și să vă spună ce anume din ceea ce faceți constituie cea mai mare contribuție pentru organizație.